so dit is die 28ste februari 2010, en ek my in die potgooi wereld, is ons allemaal lekker stil, so, die dag ek gaan met nama ietsiekie maak, um, net om, uh, by die ween touch te kom, en hoe moet ons het doen voor ons vergeet, hoe om al die goeders op die rekenaar te kry, ek weet my, soos jy nie denk oor en oor doen nie, of gereel doen nie, dan verloor jy onmakkelijk, so, uh, Gisteravond het uh, ons bykie gaan keier by een vriendin wat vir ons gekook het en uh, ons bykie te hard gekeier sal ek sê. En so eindig my man toe nou my op vandag in die bed. Hy hey, voel nie te vaars nie. Ek was gelukkig gewees, ek moes terug bestuur het, so ek het nie, ek het nie so hard gekeier soos die ander gekeier het nie. So nou sit ek hier so by die huis, so ek sê daar ek lus om uit, dit gaan nie is nog bykie nat en reenerig hier so by ons. Um, die temperatuur wil, wil so'n bieke warmer word, maar dit gebeur ook nou nog jy rarig nie. So nou, uh, gaan ons nou maar aan. Nou het ek hier so'n bieke tyd, ek sit alleen nie by die huis, maar nie, alleen nie. My man is nie aan die kamer en herstel, en ek het, uh, ek het uh, ook teekje gemaakt, en uh, ek gaan later miskien een paar goetjes opvang, wat ek die week nie op tv gesien het nie. Maar toe dacht ek nou dat ek piekie en dan sal ek met jylle gesels. Sjoe, ek het laatste opname gemaakt, ek dink die datum was 31ste januari so, een maand terug. Um, Lekke lei. Moes so lei wees nie, ek sal... Ek weet nie, lyk like my ambulance lei. Daar is net so hier en daar een potgooiekie uitgesit. Ek was daarmee te lei nie, ek het daarmee my, uh, my iPhone op die trein ingespan en partij oogende, en so ietsje geskryf, en in die tyd wat die andere kant uitkom, en dan publish ek, so daar was daar een piekie kontak, amal daarom gewet ek nie van die aarde afgeval nie. Ek het hierdie maand piekie meer bloks gelees, en nieuwe bloks piekie discover. Dis lekker om te luister, maar dis partijkie lekker om te lees, ook in in my lunchtijd by die werk ek nie altyd goed as luister nie, maar ek kan daarom so hier en daar ietsje aftrek, en En dan lees, nou is, uh, daar is jylle paar goeders jylle kan gaan kyk op jy, op jy rechterkant van my, uh, my blok, daar is soos, uh, a paar links ingesit, en is raarig vir die moeite waarding te gaan lees, as jylle nie kan luister nie. Ek het, uh, lyk vir my ek het bieke ek maar probeer nie snuif nie, maar as ek doen is ek baie jammer wat het ons nou hierdie, hierdie maand het, en hierdie maand was ek bieke bezig, het, ek het uh, twee films gaan kyk, by die, by die movies, en was, een uh, documentary, uh, Mugabe and the White African, wat baie, baie goed was, ek natuurlijk, so slakke so, simpel, daar die is so klein theaterkie, waar nie gaan, daar is net 26 sitplekke, en so het ek toe, in die hoekie gelukkig gesit, maar, my letterlijk my skouwers gesit en snik, terwijl ek nou die dinge gekyk het, was vir my verskriktelike hardseer geweest En uh, emosioneel, ek kon nie rarig, ek sal graag daar oor gepraat het meer, maar ek sal daar te veel kwaad dinge sê, oor dinge sê, wat nie rarig gesê moet word nie. Maar as jy uh, jou eie opinie daar wil gaan lig en miskien die dinge in die handen kan kry, of ewerste kan kyk op die internet, is rarig waar die moe te Um, dit is baie um, kultuur sensitief sal ek sê. Ek is nie gewoon ek iemand wat diep dinge uit syke goed uitlees nie, maar dit is redder waar, dit was vir my ontstellend geweest Dan op een lichte noot het ons ook um, Wolfman gaan kyk met Anthony Hopkinson en dit was vir my nogal nie so goed geweest nie. Dit was bykie verveelig geweest maar dit is ook een remake van een of ander dinge nie in die vroere tyd, soos Hollywood, die is daar vir my, een gewoonte maak, hulle, hou toch daarvan, om hulle remakes te maak, ek natuurlijk, denk, het is bykie beter, as jy, jou, jy strooi uit, dink, so dat ons dit kan kyk, maar, anyway, het ons in my kaartjes gekry daarvoor, en ons dit, uh, dit gaan kyk, en het was, dit was ok, ek sal dit nou nie, ek sal nie sê, haardlip, movies toe, om het te gaan kyk nie, wacht tot het maar op DVD, of even wacht tot het op TV uitkom, dit is ek een laat aand as jy nie kan slaap nie, moe wekie. Dit is nou wat ons vir die by die uh, cinema gaan kyk het. Ons het, um, laas week het ek en my man besluit ons gaan, maar die sonnetje het sy kop so wil wil uitgesteek, en het ons hier afgegaan londen toe, of stad toe gegaan, en ons het by Borough Market gaan gerondloop. Nou ja, ons en ter duizende andere die selfde idee gaan met die eerste bykie van Sonsien in Londen. En die mensen was dit ongelooflijk baie gewees. Dit was eerst keer wat ek by die markt mark gegaan het. Maar dit, uh, ek denk ek sal graag weer wil teruggaan. Of miskien, het is net op donderdag en een vrijdag en zaterdag oop. Ek denk ek sal het geniet as ek op een... Uh, soos op donderdag miskien a dag af kan vat en vroeg sinte kan gaan en die goeders te gaan sien en gaan, die reke daarvan is natuurlijk fantastisch die verskillende koste wat jy krij en um, daar is net mooi alles waaran jy kan denk elke type kost wat jy kan denk is daar en, en die, die reke waar die, die licht in gaan is fantastisch Laat like jou mond letterlik water, jy loop voorbij een stalletje, en dan denk jy, oh, yes, jy kan in die rij staan vir die kost, en dan is jy so voorbij omgaan, en tref jy in die stalletjes reek jou, en dan denk jy nie, jy heb ons geen hommeerse gaan. Ik denk dat daar nie so baie mense was nie, het ek myself segelik dood geëet, maar net die idee wat, ek hou nie van soekie baie skare, soekie baie mense om my nie. Um, so het is ons nie te lang daar geblei nie, en toe maar besluit, ons loop nou een beetje verder af, net so met die rivier afgeloop, aan die, die suidekant, en, um, suide van die rivier, maar ons het na nou die rivier, ge... het was baar lekker gewees, ons het afgeloop tot daar by die tijd modding, en nou is so een nieuwe, ons het ingegaan, ek hou daarvan om te gaan kyk, wat is een nieuwe, um, wat is een nieuwe, wat is nie wat uitstellings is, gewoon ek in die groot hol, as jy instap, na die tydmoorden het gratis gedeeltes en dan tulle nou betaalde ex, um, expeditions en so, on, expeditions, wat is ek probeer ek nou naambevoer, kry het ek nie ken nie, maar in die geval, ons is toe nou maar daar vir die een uitstelling gewees en dit is so groot container, so skip container en as jy in die ding inloop, as jy voorstaan in so'n So platform platvormpie waarin toe jy met oploop, en as jy nou ingaan, is het donker, donker, donker, donker. En jy, jy skyfel, skyfel so voor en toe, voor en toe, jy loop nie erg vinnig, want jy weet nie wat is binnen die ding nie. Jy kan sien, hy is massief groot, maar jy kan ook sien, daar is mense in. Um, soos jy ingaan, weet jy daar is mense, wat voor jou ingegaan het. So, jy loop so half uh, stadig en skyflend aan, en so voel, voel voor jou, tot jy nou by die achterkant van die, van die ding kom, en as jy in die kante van hierdie container raak, is het um, so sachte fluweel, wat jy in die binnenkant uitgeleid het, so die hele, die hele experience maak jou, um, maak jou brein bykie dom, en jou sintuie is jyltemol, my oor, wat, wat, wat baie opvallend was vir my, soos ek ingegaan het, my oor was so groot gewees, het gevoel of my, my pupils, my amper uit my oor uit gaan bars, soos het probeer aan hierdie licht gewoont raak, aan hierdie donkerte. En dit maak jou, is seker maar natuurlijke instinkt, dit maak jou, jou vel en alles, al jou anastante maak jou so alert, jy, jy verwag iets moet uitspring, of iets moet aan jou vat, of iets moet jou, iets gaan gegebeer. En dan soos jy nou aan hierdie, um, fluweel raak, aan die kant van die container ook, dan, eh, um, Ek denk, het is nogal een baie, baie simpel uitstelling, maar die, maar die manier hoe dit jou laat voel, was vir my interessant geweest. Want as jy omdraai, as jy ten die achterkant van die container kom en jy draai om en jy loop uit, kan jy die mense sien, want jy loop na die licht toe. En dit is, dit is ook om, om niemand ten jou vastloop nie, want As jy inloop is het donker, maar as jy uitloop kan jy sien, want jy gaan. So ek het, ek het dit nogal geniet. Dit was uh, net so'n spontane dingetje geweest om daar in te gaan te gaan kyk. En toen in te gaan en te gaan kyk, hoe voel die ding? Nieers gebeten is daar nie. En dit was baie lekker geweest. So het ons maar verder gegaan met die rivier afgeloop. En um, ons het een klein museumpie gekry, wat dit het begin reen. En ons het toe besluit, ons gaan sommer nou maar in hierdie klein museum, dit die Klink museum. Weer eens nie iets heel fantasties wat jy moet gaan beplan nie, dit was net lekker om op die ding af te kom, en te besluit ook hy nou op die spur in the moment gaan, ons nou daarin gaan. En dit is uh, een oud tronk wat in Londen gebruik is, vir, vir, wel, vir mensen. Vir een of ander ding, is hulle dan nie te erg, iets aangevang het nie, en sê hulle aan hierdie tronkies, tronk gegooi, en hulle, in die maniere van torture, en goed, wat daar gebeur het, dit is meestal gebruik vir, um, vir geloofs prisoners, um, religious prisoners, en, jou shackles, en goed, dit is aan jou vastgehamer, basis jy, jy gaan daas in die blacksmith, maak jy ding om jou gewrug te vast, en om jou, Engels vast en, en, ook in die tijd gegloon, ons praat nou hier van die 13, 1400, wat, uh, jy moet vir jou eie, tronkverblijf betaal, en as jy nie kan nie, dan, eersie dan, hulle jou, gemartel of, dit, dit is nogal erg om te denk, dat mense so gelewe het, of mense so behandel is, en van die, daar stot kinders in gesit, daar is, um, Daar was inskryvings waar die een vrou, die, iemand het al opgeteld, en vir gesê, so, sy moet by hierdie, um, hierdie brossel gaan werk, en sy het gewaier, en hy was so vinden, dat hy toe iets opgemaak het, en gesê, sy met tronk toe gaan, en daar was een inskryving, dat sy tronk in is, met uh, haar self en vijf kinders, en sy was geloof verwachtend met een gewees, maar daar was geen inskryvings, van haal, of die kinders wat die tronk verlaat nie, so hulle sêkerlik in verskrikkelijke onstandighede daar binnen kan dood. Maar, soos ek sê, dit was, dit is nou nie iets, dit is, ene ja, is omtrend vijf punt om in te kom, so het sêker nou wat bieke baie vir so klein toerkie, maar, dit is, um, dit was lekker geweest want weer eens, dit was so onverwachts, wat ons nou maar nie die ding gekryd, en te besluit, ok, fine, ons gaan daar in. Verder to het ons toe maar net, te, uh, klein straaikies geloop, soos ek het noem, achter straaikies van Londen, weg van die toeriste af, en ek hou daarvan om om te kyk na die gebouwe, en te kyk wat sy ou name is nog daarteen, of in die gebouwe, en, en gewoelik daar is jy met die rivier langs afloop, daar was baie, daar was baie wolves, en, en um, merchant places, wat jy hee, Die, die name van die goeders is nog ten die gebouwe vast, of, dit is nou al bieke uitgeveid, in die besoeling van onder, dit is nou al bieke weggevreet, maar, dit laat jou so'n bieke terugstap in, em, um, in tyd, om die goeders te sien. So het ons so, jy sê, ons het so al die stand, so sieve ure later, besluit ons nie, ons is nou sat geloop, ons is nou bieke honger, en, eh, uh, het ons so, was ons toe by een Japoneese restaurant in, in Houben. En daar had ons toe, dit is so, is nogal een, dit een redelike middelmatige restaurant, dit is nie baie te dier nie, maar dit is ook nie goed goed, goedkoop nie. Maar jy het ook die boorkies met die verskillende disse wat op die konweierbelte rondgaan en as jy iets wil hee, dan tel jy die boorkie op en die boorkies word in die einde van die avond geprys met wat so kleur hulle is, so jy krijg geel en rooi en blau en groen boorkies. En elkeen van die kleur het die prijs aan. Dus so 2 pond vir een blau boorkie, en tot en met 5 pond vir een rooi boorkie type ding. En, maar dis lekker, want jy kan wiekie meer dierlistig wees met jou disse. Jy, jy sê nie, kom jy ook jy met, die boorkie kom hier voorbij gesweef met uh, een of ander ding wat lyks like, so as een Misschien soos een hoenerkie, of uh, dalk is dit een vis, of... Ek gaan dan probeer jy, maar. Maar uh, ek hou nogal van, van avontuurlistige koste, so. Dit is, en dit is ook nie iets wat ons altijd doen nie. Soos nie asof ons al die disse en al die... al die type goed herken nie. So, en dit maak het nou net bykie meer opwindend. En toe van daaraf is ons toen nou huis toe gegaan en dit was die hele saterig geweest vroeg oog en daar uit, en laat aand eers weer teruggekom. En, vrydag, ja, hierdie week, nadierlik, wat die werk was, maande einde gewees, en dit was absoluut mal. Ek sfeer, half die mense wat, ons het, um, deadline, wat die, die sales ons met die papieren in hee, sluit so ons het kan process en check, en, al die guders doen, waarmee ons al moet doen, maar, dit, daar kom vir daar niks inkom nie, en as hy die cut-off datum in is, yes, en dan saas ons een, as, ons het hierdie maand iets as 500 inskrybings gehad, nieuwe contract inskrybings gehad, en dan jy net, flip het man, kan jy nie my bieke harder gewerk het vroer nie jaar, vroer nie, maand, dat ons het bieke vroer kon opkryn, of dat ons ons af nie so doodwerk in die einde laaste week nie, ons het ook ons spanbou dag gehad, By die werk, um, ons het, uh, ach hulle het besluit ons met, ons een bykie meer liewees vir mykaar, so ons gaan elke maand kry so middag af, waarby jy nou een of ander ding, wat in, elke keer kry beurt om iets te reel. En hierdie week het, of uh, hierdie maand het een van die ouwens, het een vriend wie sy pa um, toere doen in Londen, so sy die gewinne hierdie looptoure in Londen en hy het sy eh uh, vriende pa gekry om vir ons uh, Jack the Ripper duur loop toer te doen. En so het ons toe op Vrydagmiddag is ons 2 by die werk weg en ehm um, hier af Landen Tower Bridge doen waar ons duur te begin het. En 14 van ons s'lekke Lekker gewees, dit was my baie interessant geweest die ou wat gepraat het, sy noem is Sean, het uh, verskrikke a, uh, weet nie, grijpende stem gehad. Het is een van die mense wat jy, ek het nou vir my man, ges, vir my man gesê, het een van die mense wat jy in a pub koos het, jy definitief die ou aan jou span wil he. Die hoeveelheid informatie wat in sy kop rond zwem is ongelooflik. En hy praat so duidelik en so'n so inviting, jy, jy, jy onthoud wat hy vir jou sê, so jy hoef nie te hard te dink en te wonder oor, wat hy praat, of te probeer ontsyfer wat, of versta, probeer verstaan nie, en ek denk dis nogal een, goeie punt om te doen, of te he, voor alles jy nou in die stad rondloop, met al die busse in verkeer, en, en mense wat daar rond, die geskarrel wat daar rond gaan, om so sy stem duidelik, boor, boor alles so vastgevang, wees met wat hy sê. Ek denk, het is een baie goeie baad vir die type werk wat hy doen. En na die tijd, ons toe ook uh, na die toer, het is een uh, minute wat ons doen, is rondloop ook. Het um, was lekker gewees. <laughs> hy, nou en dan maak hy jou so skrik as hy so door een klein tonnelkie gaan. En die een vrou wat saam met ons in, die, in ons uh, afdeling is, Elke liewe keer het sy gespring. En die een keer wat sy ook so langs my geloop het, toe so hy so omdraai en hy, hy boe en ba ook so, toe spring sy sek so twee keer die licht in, en sy gryp my arm, dat daar twee blau merke sit. Maar, uh, het, is, uh, so, het is, so, het is opgeëindig in die pub buitenkant Liverpool Street stasie, want amal wat hy na by stasie wees, as hy wil begin skyf want is nie baie van die mense wat samens ons was nie raarig, weet nie raarig die deel van Londen nie, of ken het nie raarig nie so hulle van hoe een centrale punt gehad het om weer by die te kon kom so het ons toe op, opgeëndig in een pub oorkant Liverpool Street baie lekker uh, pub baie gesellig um, lekker type bieren ook verskullende bieren gehad en ach ek het nie te lang geblij nie, het het uh, Het is maar een bykie koud en jy wil vir die huis kom, en het is, soos ek sê, een lang bezige week vir die werk gewees, so jy wil, jy wil, um, wil normaal anstaltes maak, en een bad vang, en een bykie slaap. Het is ook ander ding, slaap. Ek het hierdie laatste twee weke, wat ek verskriktelik sikkel om aan die slaap te kom, en dan, as ek aan die slaap is, dan om in die slaap te bly. Wat vir my snaaks is, want daar is nie rarig, Enig iets verkeerd met my nie. Ek is oké. Okay. Daar is nie as dat ek syk is of enig iets nie. Ek dink as ek nie maar by die stress van die werk. Ek mou nie al die lewe hel. Die Elaine wat ook na die dag ek mee uh, onderhoud gevoer het, a paar potgooie terug, sy toe die 16e of 19e februari, die februari ja, het sy klaargemaak by die werk. So sy is nou een uh, uh, by die huis bly maar met daar drie kens, en, hoeveel mens daar oor, ek weet nie, ek denk het sal, as jy so bezige leven gehad het, en so heel tyd gewerk het, dan denk ek, sal het nogal een aanpassing wees, en, maar vir ons, van nou nog meer werk sit, dan lyk dit nou, baie lekke, lekke uiting, dit lyk vir my na, nou lekke optie, want het, eh, uh, Bietje begin rondkijk vir huise, ons dink aan om die bietje te trek en ons dink aan om te trek en ons blyf oomlik in die oomlik in die woonstel. En uh, ons wil kijk vir huis, miskien vir die somer of so in die einde van die somerskant, want ek wil ook wel braai kie hou man. Maar die huisprys is nog bietje belaglik, so ons is nou nog heel erg En ek is ek sulke dinge gedink of te veel gekyk nie. Ek is nou maar net weer rondgekyk en sien nou oor hemel. Lyk daarom al of ons amper dit kan bekostig. Maar nou nog nie raarig nie so. So nou maar sien hoe dit aangaan. Gaan my nees gaan blaas. Dit is uh, een bykie vol snoeties gewees. Nie dat jy dit wel gewet het nie, maar nou weet jy dit, want ek het laat veel vertel wat nog, wat kan ek sê, ja, ek sê nou al, al halfba dier my Spaanse klasse, so al 5 weke bezig met my Spaanse klasse, en dit gaan daar nog lekker aan, is uh, ook as naagse ding, sikkel so bykie om recht te kom met al die tenses, en wat gesê met woord, en wat se, wat se order, en, en uh, wat is die werkwoord, en wat is die woord, en wat is dit en dat, Ek denk dit is een van die dinge wat jy moet, uh, as jy taal wil aanleer, moet jy daai begrip, of daai vinniger begrip as enig iets anders begryp. Net oor wat er deel met eerste gesê word. Ek weet nie, toen ons op school was in Afrikaans, dan leer jy nou maar hoe jy praat en so word jy nog groot. En as jy begin Engels leer, dan, dan leer jy nou maar tenses en past en future en present tenses goeders, en goeders vir my was die deel al die verveelige gedeelte, en ek het gewoonlik afgesluit, en ek het doorheen die school gekomt, zonder om die te veel hoef te ken, maar nou, as jy nou ander taal wil bijleer, dan is die definitief een van die goeder, wat jy nou, as ek sê, een goeie begrip met van hy, want anders gaan jy waarachtig waar verdwaal, gelukkig my Latwe vriend vriendin het, een goeie begrip daarvan, Wel sy moet he, sy kan 8 tale praat. En sy is nou baie, baie, um, wat is die woorde wat ek soek? Ek is, lyk like vir my moor, is wat ek gedink het, toe ek hierdie ding begin praat het. Maar sy verstaan het nogal goed, en sy is baie geduldig met jou. So sy verteid ek vir my en gaan oor en herhaal, en so ek denk, het is nog makkeliker as jy iemand met so begrip, saam met jou het, wat die wat dit ook doen. En, um, haar man gaan nou vir drie maande, gaan hy in Rusland werk, hy is oorspronglik van Rusland af, maar hy gaan nou vir drie maande daar werk, so ek weet nie wat sy stories ons, wat sy dan gaan doen nie, want sy het nie televisie by die huis nie, so sy lees maar, en sy gaan op die internet in, en sy, as jy jou krij, dan het sy een of ander, drie nieuwe tale aangeleer, of een of ander ding, En so, as jy nou nie eers een man het, ek om bezig heb by die waard, en dan gaan, ach, by die huis nie, dan gaan, uh, jy sê, kan ek nou maar nie denk, wat die dinge sê gaan doen, en wanties en my een gaan sleep, nie dat ek omgeen nie. Dis baal ek om, af soe verskynheid van vrienden te ee, denk ek. Jy, jou mens, ek het nou redelijk het ek daar hoor geblok, wat ek sê, um, ek het een verschrikkelijke weie kring, van vrienden en vriendinnen. En dit is om, Elke stukkie avontuur my wakker te hou. Ek, ek doen goeders saam so met Lena wat ek gewoon ek nie sal doen nie. Soos um, theater en kunstwerke en soekie type goeders en exhibitions. En is ek is nie so gesofistikeerd nie, maar um, ek geniet het om saam so met haar te gaan en die goeders te gaan ondervind. En uh, dan het ek een ander vriendin wat die sport hier in my vas en, hy sal een wat films doen, en, ach, jy, jy het maar, jy het maar die mense wat jou, wat die baie ook al pak het, jy noem maar vriende vriendin, wat saam met jou die amanteer sal aanpak, en ek het, soos ek sê, baie baie kring, ek het nie baie vriende nie, soos ek sal sê, goeie goeie vriende nie, maar ek het, ek het baie mense wat, wat ek voor, lekker gaan voel om, om, om lekker verskynheid van dinge te kan doen. Maar dit is nou my vriende, en, uh, ek, my A, my A, ek denk ek sal, is waarom dat ek nou net my, my iPod hier so gegryf het, en uh, besluit al kyk, en gaan nou sommer nog maar, a recordings doen, en nou so on, nie, dat ek hier altyp professioneel klink nie, maar dit, dit is nou vandag nogal, meer van een, gewaffel hier so dier my woorde. Ek sal beter wees om my lysie te maag, ek dink ek moet wie my boekie terug sit in my hand sak. Hy het vir een van ander reede bykie op my bedkastie geblei. Ek sal om terug sit in my hand en die dinge wat ek sienselik meer gereeld oor wil praat. Ek moet raarig, raarig waar um, harder, harder probeer om my potgooie meer gereeld uit te bring. Want jy vergeet een bykie met jouself te praat. Dit is nie... Um, Het gebeur nie net soms en so nie. Jy kom in een type ritme in, en as jy het gereeld doen, dan bly jy in die ritme, en dan, dan is het nou makkeliker om die ding uit te kry, en jy kan een bykie vinniger doen, en jy kan minder stress en worry oor wat jy moet sê, en dan klink het ook daarom gewoon beter. Op daai noe denk ek, ek het nou genoeg gepraat, want ek kan nou wrachtig nie, en nou goeders denk nie, soos ek sê, ek sal my goedjes neerskryf, en veel een bykie meer gereeld pos, En hopenlik uh, sal die ander ouwens daar buitenkant ook bekie meer hulle stemme laat hoor. Johan, Chris, waar de hel is julle mense? Ek sien, Phil het so noudag so ietsie gepos en... Uh, Cybershoekie, waar is ons man? Ek, ek mis julle, ek het niks om na te luister nie, want ek my eie strand uitdink, het is gevaarlik. Ek sê julle wil kommentaar lever asblief, dan gaan daar so op www.gogabite.wordpress.com of email my som direct as julle sit gogatassie googlemail.com g-o-g-g-a-t-a-s-s-i-e at googlemail.com -e google en uh, dan laat julle van julle hoor, en geself ons, ons sou nou, ek sê julle is vandag is laaste dag van februari, en ons wou baie graag by eenkomst gehad het van al die potgooiers en bloggers in Londen, Um, ek weet nie, ons sal uh, ek sal kyk of jy aan ons babykie in die hande kan kry en die, die sweepswaai dat ons planne kan maak man hierdie, hierdie leigheid van ons moet nou eind kry en dan is jy baie welkom ons saam te kom kry as ons uh, uiteindelik oor datum bespreek het ek met die ander mens het te veel van die leve but anyway al die punte buitenkant gesit hoop ek jy het fantastische week maand of jaar, hopenlik sal ek voordat voor dievele gesels jy mekaar sit, en um, laat van julle hoor, laat het goed gaan, bye!